перегнувшись через переднє сидіння і напружно вдивляючись у шосе, що бігло навстріч. «Засікли, сволота! Гальмуй, розтуди твою!» Я зирнув із-за його плеча. З бокового шосе поволі викотився здоровезний урал армійського зразка з брезентовим верхом і загальмував поперек лінії руху, перекривши дорогу. Авто не спіткнулося і нас кинуло вперед. Я звалився на барабаша, болючи забившись об його макітру, твердо, твердому, даребінняка. Тоді одлетів назад і, падаючи на спину, примудрився розстебнути кобору і висмикнути з-під пахлої парабелом. Дверцята Урала розчинились, у кабіні лицем до нас, затиснувши в зубах цигарку, а в руках автомат десантного зразка, Сидів якийсь порубійко. Він просто сидів собі та й посміхався. Цей невисокий білявий хлопчина з холодним поглядом і нахабним писком. І вся його біографія читалася з першого погляду. Я вгадав її за якусь частку секунди, поки завалював парабеллума в бік і опускав мушку під його правий лікуць. Таких людей я знав. Це був типовий комсюк яких доста на кожному підприємстві, в кожному вузі чи технікумі. Спочатку вони працюють з тукачами, потім дрібними провокаторами, з тих, що видирали гасла і зав'язували бійки на перших демонстраціях, а далі, за комсомольською путівкою і рекомендацією оперативників, їх беруть в органи і довіряють зброю. От він сидить, впивається своєю безконтрольністю і безкарністю, смакує подумки як прошиє це авто, мов бляшанку з-під сардин, однією чергою свого аксу. А тоді посмішка злізла з його лиця, мов шкіра з гадюки. І воно побіліло, і перекосилося одненависти. І автомат заплигав у його руках, іначе відбійний молоток. Реакція у мене блискавична. Але я теж зволікав. Я зволікав аж до того моменту, коли, нявкаючи і перевертаючись, кулі стали рикошетом одлітати від вітрової шиби, де стояло панцирне скло. І лише тоді затримав подих і, опустивши приціл ще нижче, надавив спускову скобу. Пострілу нечутно було, але поробійка наче ногою загилив. Він підстрибнув на сидінні і торч голів, випавши з кабіни, кілька разів перекотився ковзким од ожеледиці асфальтом. Автомат одлетів і загруз у брудному злеженому снігу коло узбічя. Тої ж миті з-під брезентового верха прутко, мовчки й діловито стали стрибати здоровезні вовкулаки в плямистих комбінезонах. Зброя у них була, але вона їм так і не знадобилася. Я, Мурат і Барабаш вискочили з машини і кинулися на них, ув'язуючись у рукопашний бій. Мені аж совісно стало. Люди добрі. Їх же вчили воювати тільки з мирним населенням. Шосе було порожнім. Авто, котрі їхали в наш бік, поспішали розвернутися ще під мостом і забратися геть. Мурат цупив із-під машини якогось вояка в синіх погонах. Поруч, хитаючись, вернув чолов'яга, котрому вже дісталось. Він очуняв і мало не застав мене зненацька. Я блокував його удар і, розвернувшися, садонув у соняшне сплетіння. І тут таки відскочив у бік. Це було таке, наче ти загилив по автомобільній шині. Я здивувався, нагнувся і, ухопивши його за чоловічого перчандалля, щасили крутону. Він заревів, як верблю, ту злочку, а я притиснув його до кабіни і став методичною щосили гатити в черево. Люди добрі, цей драб тільки гикав після кожного удару, зіпаючи немова кула. Але вибити з нього духу мені так і не пощастило. Крутезний парубок, подумав я, спльовуючи вбік, бік, і хряснув його долоною попід вухо, і тут таки почув, що мене б'ють по голові. В очах усе попливло, загибли точнісінько по тому місці, де суцічок,